но във времето на Христа е било едно от най-големите. Но в този стих има три неща, върху които ще ви обърна вниманието, а именно лодката, учениците и Христос. Езерото е основата. Лодката е човешкото тяло. Учениците представляват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 може ли да кажете в коя част на Палестина стана това събитие? В част, в Галилея. Палестина се подразделя на Юдея, Самария и Галилея. Ярусалим представлява нисшият принцип у хората. И затова там распнаха Христа, всички се покланят на този Ярусалим, когато седнат в кухнята при пиленцето и при винцето. И в този Ярусалим те разпъват Господа. Има хаджии, които смятат за най-голямо достоинство това, да отидат в Ярусалим. В този свят няма по-голямо удоволствие от това, да бъдеш поканен на обяд или вечеря, от някое високо място,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 дойде до очите ви, тя се разбива и щом стигне до зрителния нерв, ви усещате светлина. Светлината е акт от психическия свят. Движенията са физически, но понятието за светлина е духовно. То е акт на духа. Следователно,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 Влязал в храма, задигнал всичкото му богатство, повдигнал златната плащаница, която покривала кивота, извадил пергамента, на който били написани Моисеевите заповеди и казал «Къде е еврейският бог? Нека покажа силата си тук!» Натоварил Тит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 и фараоновите слуги по море измряха, но нека този господ се опита да се бори с мен по суша. Бурята отихнала, времето се оправило и Тит забелязал, че небето просветнало и се чул глас. «Нищожни ни ще ме познаеш» ти слязал на суша, воодушевен, че се избавил и си казал «Къде е еврейският бог?» Тръгнал той към Рим, но по пътя един комар му влязъл в носа. Оттам проникнал до мозъка му и започнал да му причинява големи безпокойства. Така продължило цели седем години, и никой лекар не могъл да му помогне. Един ден, когато минавал покрай една ковачница, ковачите чукали върху на ковалнята така силно, че комарът се оплашил и престанал да го безпокои. Тогава Тит извикал ковачите и ги настанил в двора си, такато удрят върху на ковалнята да плашат комара.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 Писанието казва: Бог поругаем не бива. Втори път Христос няма да бъде разпнат. Той само веднъж би да разпнат за хората. А от сега нататък, вие ще бъдете разпъвани и никой не ще може да ви помогне, ако имате характера на Тит. Вие трябва да се будите Христос, който спи вътре в вас.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 Учениците събудиха Христа. Това е вярно и в преносен смисъл и де факто. За всички, които разбират религията, това значи, че един висш принцип може да бъде погълнат от ниш. И това е слизане надолу. Ако искате, можете да го кръстите, изяждане на прасе. Но така или иначе, един нисш принцип изяжда един висш. Когато човек изяжда прасе или кокошка, всъщност висшият принцип ги изяжда, но същевременно човекът се принизява. И когато казвам, че човек не трябва да яде месо, това значи, че силите на нисшия живот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 Колко пъти вие сте изяждали човешкото агънце? Връща се мъжът вкъщи весел, носи едно агънце, но излиза жена му с ножа на среща. Разваля настроението му и той изгубва агънцето си. Колко пъти сте клали агнето? Ще каже някой, че никога не е колил агне. Лъжата всички.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 до 10 или 20 километра, поне толкова, колкото са дълбоки океаните. Ако животът ни е толкова дълбок, никоя буря не е в състояние да размъти водата му. Галилейското езеро беше плитко и затова това стана такова вълнение. На дълбоки места не става такива явления.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 Ако много се тревожи, дъното му е плитко и много бури ще има в него. Не се возете в такова езеро. Някоя мома казва «Когато се оженя, аз ще го преобразя». Не, ти ще намериш дъното и целия свят да ви обещава «Не се качвайте на неговата лодка».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 затова не оставяйте неизползван нито един ден. Качвате се на една лодка и си казвате «Ще покорим морето». Вие трябва да се будите Христос в лодката, в която Той живее. Във вашия ум сега има доста духове, които се плашат, но наближава времето, когато един ден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 ще каже някой че се почернили книгата. Докато една книга не се почерни, тя не се научава. Ако в думата милост разгледате буквата м, ще видите, че тя има четири ръски, които образуват два планински върха и една долина. Следователно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 Започвате да мислите, че сте големи грешници, че нищо няма да излезе от вас. Това са издати ни и глъбнати ни, които само произвеждат сенки. Господ ви е пратил да служите някому, например, да наглеждате няколко сирачата, а вие искате да заемете първо място –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 10 милиона лева. Ще се колебаете ли? Представете си, че ви дават всички богатства. Тогава ще се колебаете ли? Да не заприличате на онзи каменар, който живял в първите векове на християнството в Египет. По това време живеел и един много благочестив челник, който изработвал кошници и ги продавал в Александрия. Навръщане от там всеки път той срещал този беден каменар, който го спирал, поканвал го в къщата си, измивал му краката и го нахранвал. На отшелника му домиляло за този добър каменар и един ден запитал Господа дали може да му се помогне с нещо. Господ му отговорил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 който бързо се издигнал, направил си хубав палат, заживял богато и в скоро време бил избран за пръв везир. Един ден отшелникът отново срещнал каменаря, но не толкова се бил възгордял, че се направил, че не го вижда. Това много огорчило отчелника. Той продължил нататък по пътя,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 да ме бият. И вие като този отчелник искате да дадете преимущество на нишато. Но ще дойдат ангелите да ви набият и тогава ще трябва да издигнете висшето в човека. Аз ви говоря това за да бъдете напълно добродетелни, напълно справедливи, тъй истинни и тъй мъдри, както е сам Господ.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 и започнал да сече клона, на който бил седнал. Като го видял, един минувач му казал «Не прави това, защото ще паднеш». «Ти откъде знаеш това?» го запитал настрадин ходжа и продължил работата си. И наистина отсякал клона и паднал на земята. Тогава ходжата станал, настигнал минувача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 а жена му го запитала: Какво има на онзе свят? Много е хубаво на онзе свят. Крушите падат и ти ядеш, но когато подплашиш камилите, тогава е лошо. Често пъти и вие подплашвате камили. Често пъти вкарвате комар в носа си. Често пъти съчете клона, на който седите.